А мені досить жити в лузі під вербою, аби серце із тобою. Ці слова Ганна водно наговорювала Пилипові, слухаючи заздрісні співомовки за дзвіницею. І більше нічого знати не хотіла. Тільки ж бо Пилип інакше думав, бо уродився газдівським сином. Те солодке шаленство колись таки закінчиться, а треба жити по-людському. І тому зітхав, не відповідаючи на пристрасні Шепоти любаски, і відчував, як та розблуга, що проклав її із завогілів до космича, а все болячеше вгризається поміж них, і не іднає, а розполовинює їх життя на відчужені обаполи. І нині спілив до церкви на заповіді, все чогось вичікуючи, нібраждав якоїсь несподіванки, що виведе їх з ганою і з безнадійної бідоти. І Ганна затаювала в у серці, все частіше відчуваючи, як крізь Пилипові пестище проникає до неї зчужений холод. І врешті доля зглянулася, не над Ганною, а над Пилипом, одного дня, а було це два роки до Другої війни, а й приніс йому поштар виклик до Косівського рустикального банку. І затаїв Пилип від Ганни, від брата і від усіх людей кілька тисяч долярів, що їх заповів йому спадок неню перед своєю смертю в далекій Канаді. Ганна потім сказала, коли Пилип її покинув, а таємниця спливла наверх, що на тих долярах, а рідний приклав свою печать. Від радості, що має такі гроші, і від страху, що хтось може його пограбувати, ще й життя за них відібрати. Пилип аж гей здурів. І бачила Ганна, що недобре діється, з її любасом. став він мовчазни, а в ряди годи провалювався у таку задуму, що забував, де він. Та Ганна випитувала та нічого дізнатися не могла, то роздрухувала коханця нав'язливими пестощами, та й ніби знесилів. Не тягнувся до Любки, що раз то менше займав її ночами, а далі й зовсім ухолов. Розум підказував Пилипові, що треба признатися Ганні про багатство, бо ж має воно належати їм обом, та боявся зрадити таємницю. Ану ж не не Бога, і почне на людях нахвалятися, бо то зможе дати собі раду з такою тихою. Заснула бідною, а багачкою прокинулася, та від такого і глузд можна втратити, а тоді нарід розбоєм піде на нього, а тоді з лисинки зійде баламутний Юрко, покине свою коли перестане по чужих курниках шнарити, відбере судом у Пилипа половину спадку і проп'єтої маєток з комуністичною глоткою, котра не знати з яких недеєю виповзає і сходиться кожного першого мая на плоскогірний буковець між космичем і брусторами і проголошує рівність, братерство і комуністичний рай. Зовсім не мав наміру Пилип покидати Ганну, бо де, в якому світі знайдеш таку красуню? Проте відчував, як у його серці ворушиться щось вертке, тепле і волохати, і лоскочовано і до горла добирається, спираючи віддих, а часом візьме живе серце в лапки, і так потрусить ним, що гно заторохтить, мов, калатало біля церкви у великодну п'ятницю. Або безжально стисне душу в грудях, аж завити хочеться. І здогадувався Пилип, Хто-то вселився в нього, бо давно чув від людей, що до багача чорт наймається і розпоряджається його маєтком на користь газди, зате по смерті забирає собі душу. Щораз до більше упевнювався Пилип, що той нечистий його мордує і водить ним, то на подорю шукати місце для пачки грошей, то велить йому заглянути у комен, та подає в руки долото і молоток, щоб у сволоку Видовбав сховок, потім провадить до криниці, до стайні, намовляє, щоб заглянув у мертвий вулик, показує на топлу старій яблуні і звідусіль завертає. Не так, не так треба ховати скарби, щоб він зберігся, мусиш його перемінити з паперу товар. Тож не сумнівався Пилип, що має справжнього чорта, як це й належиться кожному багачеві, і не чуючи все частіше у себе доме, і забуваючи про Ганну, без якої колись і доби не міг перебути, а водно наслуховував, чи не почне, а рідних живими словами нашіптувати свої поради, а однієї ночі таки почув. Іди, мовляв, до Негрича в Березів і відкупив нього Неніву полонину на прилуках разом з вівцями й рогатою худобою від купи, і пару коників гуцуликів придбай в нього, і пастухів від